פרק כ"ב וידבר ה' אל משה לאמור דבר אל אהרון ואל בניו ינזרו מקדשי בני ישראל ולא יחללו את שם קדשי אשר הם מקדישים לי אני ה' אמור עליהם לדורותיכם כל איש אשר יקרב מכל זרעכם אל הקדשים אשר יקדישו בני ישראל ה' וטומאתו עליו ונכרתה הנפש ההיא מלפני, אני אדוני. איש איש מזרע אהרון והוא צרוע או זב, בקודשים בק לא יאכל עד אשר יטהר, והנוגע בכל טמא נפש, או איש אשר תצא ממנו שכבת זרע, או איש אשר ייגע בכל שרץ אשר יטמע לו, או באדם אשר יטמע לו לכל טומאתו. נפש אשר תיגע בו וטמאה עד הערב, ולא יאכל מן הקודשים, כי אם רחץ בשרו במים. ובה השמש וטהר, ואחר יאכל מן הקודשים, כי לחמו הוא. נבלה וטרפה לא יאכל, לטומאה בה, אני אדוני. ושמרו את משמרתי, ולא יסעו עליו חטא, ומתו בוא, כי יחללוהו, אני אדוני מקדשם. וכל זר לא יאכל קודש, תושב כהן ושכיר לא יאכל קודש, וכהן כי יקנה נפש קניין כספו, הוא יאכל בו, וליד ביתו הם יאכלו בלחמו, ובת כהן כי תהיה לאיש זר, היא בתרומת הקודשים לא תאכל, ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה, וזרע אין לה, ושבה אל בית אביה כנעוריה, מן לחם אביה תאכל, וכל זר לא יאכל בו.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 איש איש מבית ישראל ומן הגר בישראל, אשר יקריב קרבנו לכל נדריהם ולכל נדבותם, אשר יקריבו לה' לעולה. לרצונכם תמים זכר, בבקר, בכסבים ובעזים, כל אשר בו מום לא תקריבו, כי לא לרצון יהיה לכם. ואיש כי יקריב זבח של עמים לה', לפלה נדר או לנדבה, בבקר ובצאן תמים יהיה לרצון, כל מום לא יהיה בו. עוורת, או שבור, או חרוץ, או יבלת, או גרב, או ילפת, לא תקריבו אלה לה', ואישה לא תתנו מהם על המזבח לה'. ושור ושה שרוע וקלות, נדבה תעשה אותו, ולנדר לא ירצה. ומעוך וחטוט ונתוק וחרוט, לא תקריבו לה', ובארצכם לא תעשו. ומיד בן ניכר לא תקריבו את לחם אלוהיכם מכל אלה, כי מושחתם בהם מומבם לא ירצו לכם. וידבר אדוני אל משה לאמור, שור או חשב או עז כי יבלד, והיה שבעת ימים תחת אמו, ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן אישל אדוני. ושור עושה אותו ואת בנו, לא תשחטו ביום אחד.